Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ala nabiyyina Muhammadin al-Amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Bismillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah Dengan Mengujinya kita insyaallah Mulai buku ini dan kita Meminta berkah kepadanya Yang langsung saja kita akan Mulai Menambah apa yang telah kita pelajari Dari pelajaran-pelajaran kemarin Bab-bab tentang Beberapa permasalahan akhidah Yang berbeda-beda Dan Muhammad Rasulullah Dan Muhammad adalah utusan Allah Sallallahu alaihi wasallam Dan penutup para nabi dan juga pemimpin para rasul. Dan tidaklah sah iman seorang hamba sampai dia beriman dengan kerasulannya dan mensaksikan bahwa dia adalah nabi, mensaksikan kenabiannya. Dan tidaklah diselesaikan urusan manusia di hari kiamat kecuali dengan syafaatnya. Dan tidak ada umat yang masuk ke dalam surga setelah kecuali setelah masuknya Masuknya umatnya ke dalam surga Dialah pemilik bendera Alhamd da, Yaitu pujian Dan tempat yang mulia Di hari kiamat Dan juga pemilik telaga yang didatangi Dialah imam para nabi Dan khatibnya mereka Dan dialah pemilik syafaat Di antara mereka Umatnya adalah sebaik-baiknya umat dan sahabat-sahabatnya Adalah sebaik-baik sahabat para Nabi Semoga Allah Memberikan keselamatan bagi mereka Dan Sebaik-baik umatnya Yaitu umatnya Nabi kita adalah Abu Bakar As-Siddiq Kemudian Umar al Faruk, Kemudian Utsman Yang diberi di sebutan Zunurain yaitu memiliki dua cahaya Kemudian Ali Al-Murtabah Radiyallahu anhum Dibatuk Dikarenakan apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia berkata sungguhnya kami mengatakan dan Nabi waktu itu masih hidup yaitu urutan tentang siapa yang paling afdal yaitu Abu Bakar kemudian Umar kemudian Utsman dan tatkala ucapan ini sampai kepada Nabi maka Nabi pun tidak mengingkarinya dan telah sahih riwayat dari Ali radhiyallahu anhu Bahasanya dia berkata Sebaik-baiknya umat ini setelah Nabi mereka Adalah Abu Bakar Kemudian Umar Dan seandainya aku mau Maka aku akan sebutkan yang ketiga Dari mereka Setelah Abu Bakar dan Umar Dan setelah, dan Abu Darda Telah meruatkan dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bahasanya dia berkata Tidaklah terbit matahari ataupun tenggelam Setelah Nabi dan Rasulnya ada orang yang lebih utama dari Abu Bakar Dan Nabi itu adalah sebaik-baiknya makhluk Allah afwan Dan Abu Bakar itu adalah orang yang paling berhak Dalam mendapatkan kekhalifahan setelah Nabi Dikarenakan keutamaannya dan lebih dahulunya dia di dalam Islam Dan Nabi pernah memajukannya, yaitu menjadikannya imam di dalam sholat atas seluruh sahabat. Semoga Allah meridai mereka dan kesepakatan sahabat untuk memajukannya dan membayatnya. Dan tidaklah Allah menggabungkan mereka di atas kesesatan, yaitu tidak akan terjadi kesepakatan di antara kaum mukminin di dalam kesesatan kemudian setelah Abu Bakar itu orang yang paling utama adalah Umar dikarenakan keutamanya dan pilihan Abu Bakar kepadanya Dikarenakan ahlu syurah Memilihnya ketika terjadi pemilihan Dan juga Ali Kemudian setelah Usman adalah Ali Dikarenakan keutamaannya dan Kesepakatan kaumnya Di zaman itu Dan mereka lah Khalifah al-Rashidin, Yaitu, peganglah teguh terhadap sunnahku dan sunnah para khalifah Ar-Rashidin setelah aku. Dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Al-Khilafah Mimba'di Salatuna Sanah, Kekhalifahan setelahku adalah selama 30 tahun. Dan akhir kekhalifahan itu adalah, setkala Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah dan kita menyaksikan bersaksi bahwasanya ada 10 orang yang dipastikan masuk ke dalam surga sebagaimana persaksian nabi terhadap mereka yaitu dengan perkataannya Abu Bakar di dalam surga dan Umar di dalam surga Utsman di dalam surga dan Ali di dalam surga Talhah di dalam surga dan Zubair di dalam surga dan Saad di dalam surga dan juga Syahid di dalam surga dan Abdullah bin Auf di dalam surga dan Abu Ubaidah bin Al Jarrah di dalam surga dan setiap yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saksikan bahwasanya dia adalah di dalam surga maka kita pun menyaksikannya bahwa dia ada di dalam surga sebagaimana perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda di penduduk ahli surga Dan perkataannya juga bagi Sabit bin Qoye sesungguhnya dia adalah berasal dari penduduk surga Dan tidak pernah kita memastikan terhadap seseorang pun dari ahli kiblat ini bahwa dia masuk ke dalam surga ataupun neraka Kecuali siapa-siapa yang telah dipastikan oleh Rasulullah SAW Yaitu Apakah dia dimasukkan ke dalam surga atau ke dalam neraka? Akan tetapi kita mengharapkan bagi orang yang berbuat baik. Dan kita takut. Kita cemas terhadap orang-orang yang berbuat buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'la Ibn Qudamah rahimahullahu taala fasl khass li huquq an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashhabihi. Ibn Qudamah di dalam bab ini telah menjadikan bab yang khusus tentang hak-haknya Nabi kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad dan hak-hak para sahabatnya. Wan nabiy sallallahu alaihi يجب له umur, هذه الأمور, تتعلق في قضيتين. Dan nabi sallallahu memiliki beberapa, beberapa perkara yang terbagi menjadi dua bagian al qadhiyah al ula ma yajib ala kull muslimin tijaha rasulullah sallallahu yang pertama adalah kewajiban muslimin terhadap Rasulullah SAW. Al-qadiyya keduanya, apa dia khasaasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terkemajaz biaan sair Nabiin. Dan yang kedua adalah keutamaan Nabi kita Muhammad SAW yang menjadi berbedanya dia, kelebihannya dia dari para nabi dan rasul. ناخذ kita akan mengambil yaitu mempelajari ini dalam cara diglobalkan bukan dirinci amma al qadhiyah al ula fa murtabita bi shahadati anna rasulullah yang pertama adalah haknya nabi itu bahwasanya e, hak ini berkaitan dengan kerasulannya wa hadhihi ash-shahadah taqtadi umur yaitu yang berkaitan dengan beberapa perkara. Al-amr al-awwal al-imanu bi anna Muhammadan rasulullah. Yang pertama adalah kita meyakini bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Thaniyan tasdiiquhu fi ma akhbar. Dan kita meyakini apa yang dia kabarkan kepada kita. Thaliban ta'atuhu fi fi kulli ma akhbara bihi. Dan ketaatan kita terhadap apa yang Dia kabarkan, Dia perintahkan. Rabban istinabumah anhu naha wazajar. Dan yang keempat adalah menjauhi apa yang Ia larang dan Dia peringatkan. Sadzan alimanu bi umum risalatihil jin wal ins. Dan kita meyakini bahwasanya Kerasulannya itu adalah untuk jin dan manusia. Khamisan Allah Yu'abdillah, Illa Bima Shar'ah. Dan kita tidak menyembah Allah kecuali dengan apa-apa yang telah disyariatkan oleh Nabi kita, Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabian Al-Iman, Bianhu Bal'qa Al-Balagh Al-Kamil, Wa Akmal Rasala. Dan kita meyakini bahawasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kita seluruh syariat yang dibebankan kepadanya. Tamamnya iman bi khatam an Dan kita meyakini bahwasanya dia adalah penutup para nabi. Tashian mahabbatuhu wa Yang ke-9 adalah kita harus mencintainya dan ini adalah wajib. Asyrun wujubut Yang ke adalah kita harus mengembalikan hukum tatkala kita berselisih kepada nabi kita. Maka yang sepuluh ini maka kita wajib untuk beriman kepadanya. Kedua, hinaikah khasaas ikhtus sabiha Nabi sallallahu alaihi wasallam min baini sair Nabiin. Yang bagian kedua adalah kekhususan para nabi kekhususan nabi kita dari nabi-nabi yang lainnya. Yang ibnu Qudamah telah menjelaskan menyebutkan di bukunya ini beberapa perkara dari kekhususannya. Fa min hadhihi an-nabiy yasahibu huwa sahibu liwa' alhamd yawm alqiyamah dan nabi kita yaitu antara kutipan tadi adalah nabi kita adalah pemilik liwa'ul hamd bendera pujian yaitu dan nabi kita adalah diutus untuk manusia seluruhnya tidak bagi suatu kaum saja thalithan asy dan dia memiliki syafaat rabi'an ummatohu hiya dan umatnya adalah sebaik-baiknya umat rabi'an dan yang selanjutnya tidaklah sempurna iman kecuali dengannya khamisun huwa awwal man yadkhulul jannah yang selanjutnya adalah Kita yakini bahwasannya Rasulullah adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga huwa Yang keenam adalah Rasulullah SAW memiliki telaga di hari kiamat yang didatangi para manusia wa ala alihi wa Inilah kelebihan dan kekhususan Nabi dari Nabi-Nabi yang lainnya Kemudian ibnu Qudamah menyebutkan di dalam kitabnya as Sahabat Alaihim tentang sahabat-sahabat Nabi kita semoga Allah meridhai mereka dan hak-haknya para sahabat terhadap kita. Maka sahabat Nabi adalah sebaik-baik umat ini. Yaquulun Nabiy sallallahu alaihi wa sallam khairul khairul quruni khairun nam Yaquul sallallahu alaihi wa sallam khairun nas fil qurni Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan sebaik-baik kurun adalah qurunku Wasahabatu ridwanullahi alaihim man sabbahum fa huwa mal'un Dan sahabat Nabi maka barang siapa yang melaknat mereka mencela mereka maka dia adalah terlaknat Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man sabba ashhabi fa alayhi wal malaikati wan nas Sebagaimana syabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang mencela atau melaknat sahabat-sahabatku maka atasnya laknatnya Allah dan malaikat dan seluruh manusia. Wal wajib huwa dua lahum <laughs> wat tarahum alaihim. Maka yang wajib bagi kita adalah mendoakan mereka dan mengharapkan rahmat Allah kepada mereka. Qalallahu 'azza wa jalla walladzi najaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa liikhwaninalladziina sabaquuna bil iimaan. Sebagaimana Allah telah menyebutkan di dalam kitabnya mengatakan bahwasanya orang-orang yang telah datang setelah mereka yaitu datang setelah sahabat mereka mengatakan wahai rabb kami Am. Ampunilah kami dan orang-orang yang telah dahulu dari kami. Sahabiyu, ialah orang yang berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mukminin bhih, dan mati dalam keadaan beriman. Sahabat itu yang dimaksud adalah dengan sahabat adalah orang yang bergabung dengan Nabi, beriman dengannya dan mati dalam keadaan beriman. Yang terbaik di antara mereka adalah Abu Bakar as siddiq Kemudian yang urutan selanjutnya adalah Umar, kemudian Usman, kemudian Ali Dan sebaik-baik sahabat adalah kaum muhajirin Dan sebaik-baik dari kaum muhajirin itu adalah Khalifah yang empat وافضل هذه الصحابه وافضل هؤلاء الصحابه على الاطلاق هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. فان سبع ايبي adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wa Abdullah ibn Uthman. Yaaitu namanya adalah Abdullah bin Uthman, nama Abu Bakar. Orang yang pertama beriman kepada Rasulullah SAW dari para laki-laki. Wa na'ibuhu fi as-salati yang menjadi pengganti Rasulullah terkala untuk mengimami manusia ataupun membawa manusia di dalam haji. Asma alayhi kamsah min al-gha'ira al-mubashshirina bil jannah. Telah menjadi sebab keislaman para sahabatnya yaitu di antaranya ada lima orang dari orang-orang yang dipastikan Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam surga. Thumma Umar al-Farooq radhiyallahu anhu arda. Kemudian Umar Al-Faruq semoga Allah meridainya. Wa huwa Abu Hafsil Faruq Umar bin Al khattab radhiyallahu anhu. Yang memiliki kunyah Abu Hafs Umar Al-Faruq. Aslama fi as-sanati as min al-Bi'dah. Beriman tabkala tahun 6 Hijriah dari 6 tahun setelah kenabian Rasulullah SAW alaihi wasallam. Kana 'izzatan lil Islam Dan setelah keislamannya maka Islam pun mendapat kejayaan Dan kaum muslimun sangat berbahagia dengan keislamannya Dialah pengganti Abu Bakar sebagai khalifah Kemudian Uthman bin Affan Semoga Allah meridainya Yaitu Abu Abdullah bin Nurayn Uthman bin Affan Asli maqabla dhuul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dara Al Arqam ibn Abil Arqam. Dia beriman kepada Nabi yaitu masuk Islam sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumahnya Arqom bin Abil Arqom. Kaya ganian, sahian. Dia adalah seorang yang kaya dan dermawan. Tawallal Khilafah Tabadah Omar binti Fakihahli Shura menjadi Khalifah. Setelah Umar dengan kesepakatan Ahlu Syura, kemudiannya kemudian adalah Ali, Ali bin Abi Talib. Semoga Allah meridainya. Wahyu Abu Hassan Ali bin Abi Talib yang memiliki kunyah dengan Abu Hassan. Orang yang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak kecil. Tawal al Khilafah bade maktul Uthman yang menjadi khalifah setelah terbunuhnya Uthman bin Affan. عنه, yang menjadi khalifah eh, dalam perkara syar'i. Secara syar'i nah. Dan sesuai dengan keutamaannya dan ke, keberhakannya tentang masalah khalifah adalah Abu Bakar kemudian Umar kemudian Utsman kemudian Ali. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sesuai dengan hadis Abdullah bin Umar semoga Allah meridai mereka berdua, "Kunna nukhayyaru bainan nas fi zamanin nabiy sallallahu alaihi wa, alaihi wa Kami dahulunya telah coba menyebutkan barang eh, siapa yang lebih baik di antara kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa Abu Bakar Kemudian kami mengatakan bahasanya Abu Bakar lah orang yang paling baik. Tsumma Umar bin Khattab, tsumma Utsman. Kemudian Umar, kemudian Utsman. Rawahul Bukhari. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wasu'ila Nabi sallallahu alaihi wa Dan Rasulullah pernah ditanya suatu kali, "Ayyun nasi ahabbu ilaik?" Siapa di antara manusia yang lebih kamu cintai? Qala Abu Bakar. Dia menjawab yaitu Rasulullah Abu Bakar. Dan orang yang paling berhak untuk menjadi khalifah setelah Nabi wafat adalah Abu Bakar as-Siddiq. Karena dia adalah sahabat yang paling utama. Yang telah dijadikan imam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat-salat mereka. Waqi'atmanahu Rasulullah ala dinih Nasi. Dan Rasulullah SAW telah memberikan amanah, menjadikan dia orang yang terpercaya di dalam perkara agama mereka. Fakatmanahu Nasi ala duniaum. Maka mereka pun mempercayakan dunia mereka, yaitu sahabat terhadap dunia mereka menjadi khalifah. Wa haula'i al-khulafa' al-arba'ah hum alladziina qala an-nabiy Dan mereka inilah yang empat ini yang disebutkan di dalam hadis uh, wa ma'a'alaykum bi sunnati khulafa ar-rasyidin yaitu uh, pegang teguhlah sunnahku dan sunnah al-khulafa' ar-rasyidin, setelahku وكانت خلافته هؤلاء الاربعه 30 سنه. يعني ما كان memegang kekhalifahan selama 30 tahun. مع الحسن بن علي رضي الله عنه الذي قتله عبيد الله بن زياد. dengan juga ditambah Hasan bin Ali setelah yang diakhiri dengan pembunuhannya oleh yang dibunuh oleh Abdurullah bin Ziyad. Dan di antara sahabat itu ada sepuluh orang yang telah dipastikan bahwa mereka masuk ke dalam surga. Mereka disebutkan ada sepuluh orang, yaitu karena mereka disebutkan seluruhnya di dalam sebuah hadis. Memang ada lebih dari sepuluh. Sepuluh orang yang telah dipastikan Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam surga Selain dari sepuluh orang ini Akan tetapi mereka itu memiliki kelebihan Dan dinamakan 10 orang sepuluh orang Lianna Nabiya SAW dhakarahum fi hadithin wahidin Wabasharahum jumlatan fi hadithin wahid biljannat karena mereka itu disebutkan semuanya dari 10 orang itu di dalam sebuah hadis dan memastikan bahwasanya mereka masuk ke dalam surga. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Bakr fil jannah. Dan Rasulullah SAW mengatakan Abu Bakar di dalam surga. Wa Umar fil Dan Umar di dalam surga. Wa Aliun fil Dan Ali di dalam surga. Dan Talha di dalam surga Dan Zubair juga di dalam surga Dan Sa'ad di dalam surga Dan Sa'id juga di dalam surga Wa Abdurrahman fil Dan Abdurrahman di dalam surga Dan Abu Ubaidah di dalam surga Dan juga Uthman berada di dalam surga Fa al-'ashara basyarahum an jannah fa nu'minu bidhalik Maka mereka adalah 10 orang yang dipastikan ke dalam dipastikan bahwa mereka masuk ke dalam surga dan kita harus mengimaninya Wa Yang hadis tersebut telah disahihkan oleh Imam Al-Albani semoga Allah merahmatinya Wahunalikah sahabat shahida lahum an-Nabiy Hasan wal Husain dan dia caranya adalah Hasan dan Hussein bahwa mereka mereka berdua dimasuk dipastikan bahwasannya mereka masuk ke dalam surga. Dan Sabit bin Qais bin Shammas. Dan Sabit bin Qais bin Shammas. Dan Ukasha bin Muhssan. Dan Ukasha bin Muhssan. Dan orang-orang yang lain dari para Sahabat. Dan kita tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat dengan dosa yang ia perbuat. Dan kita pun tidak mengeluarkan dia dari agama Islam dengan amalannya. Dan kita beranggapan bahawasanya haji dan jihad ada dilaksanakan dengan imam, ba walaupun dia adalah seorang yang baik ataupun yang jahat. Dan sholat jumat juga kita Yakini bahwasanya berada di belakang orang yang baik dan jahat adalah boleh. Dan Anas telah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tiga dari dasar keimanan yaitu yang pertama adalah menahan diri untuk tidak mengganggu atau membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah dan tidak pula kita mengkafirkannya dengan sebuah dosa yang dia perbuat. Dan kita juga tidak mengeluarkannya dari Islam dengan amalannya Dan jihad adalah dilaksanakan setelah diutusnya nah. Dan setelah Allah mengutus Rasulnya untuk memerangi umat ini nah. Dan sampai umat yang terakhir dari umat ini memerangi dajjal dan tidaklah dijadikan kepemimpinan itu batil dikarenakan perbuatan buruk mereka ataupun keadilan para pemimpin itu. Dan kita beriman dengan takdir-takdir yang diriwahkan oleh Abu Dawud. Qal al Qudamah li <tabi> rahmatullah walanu kabfir ahadan min ahl kibla al maksud bim Menguciluna ilal qiblah mina Muslimin. Yang dimaksud dengan ahlul qiblah bawasanya kita tidak mengkafirkan mereka, yaitu orang-orang yang sholat, yaitu dari kaum Muslimin. Dan ahlu sunnah laiukafiruna bifulil kabair, ولا يخرجون من الإسلام بذلك. Dan ahlu sunnah tidak pernah pernah mengkafirkan seorang tak kala dia melakukan dosa-dosa besar dan tidak pula mereka Mengeluarkan mereka Dari agama Islam Yaitu yang Tidak sesuai dengan pemikiran Kau khawarij dan mu'tazilah Dan khawarij meyakini bahwasannya Pelaku dosa besar adalah kafir Rajul syarib al-kham Kharajan daerah al-Islam ketkala ada seorang yang minum khamar yaitu minuman -minum keras maka mereka yakini bahwasanya dia telah keluar dari agama Islam Al Mu'tazilah ja'u ka najah yurdun al, al khawarij qalu lil khawarij antum mughhti'un Al Mu'tazilah membantah mereka dan mengatakan mereka adalah salah Kayfa nafal qalu la murtaqib al kabirah lahu mu'min Wala Mereka mengatakan, pelaku dosa besar tidak disebut mukmin dan juga tidak disebut kafir. <laughs> Lalu apa yang kita sebutkan tentang pelaku dosa besar tersebut? Huwa fi bain Mereka mengatakan, seorang pelaku dosa besar itu berada di antara dua tempat, dua manzilah. La huwa bi mu'min wa la huwa bi kafir tidak menjadi seorang mukmin dan juga tidak menjadi seorang yang kafir. Dan dengan ucapan ini, maka mereka pun juga sebenarnya meyakini bahwasannya mereka adalah kafir. Dan di hari kiamat, mereka bersepakat semuanya, bahwasannya seluruh orang, Pelaku dosa besar itu berada di dalam surga Kekal di dalamnya Dan khawarij dan mu'tazilah itu berselisih Tentang hukumnya seorang pelaku dosa besar Yang tak kalah berada di dalam dunia Dan mereka bersepakat Hukumnya orang yang melaksanakan dosa besar Di dalam akhirat yaitu masuk ke dalam neraka Ahlus Sunnah wal Jamaah يقولون مرتكب الكبيره فاسق ظالم Adapun Ahlus Sunnah Al Jamaah mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar itu adalah seorang yang fasik Wa in mata musiran ala dzalik fa huwa Dan kalau dia mati di dalam dosa besar itu dan dia selalu melaksanakannya maka urusannya kepada Allah insya Allah wa insya adzaba Seandainya Allah mau maka dia akan mengazapnya. Dan seandainya Allah juga mau maka dia akan mengampuninya. Ayat zekar al-imam rahimahullah ta'ala mas'alat al-jihad wa s-salah khalfa imam. So'an kan al-imam bar atau fajah. Dan Ibnu Qudamah menjelaskan bahwasanya haji berangkat haji dan jihad harus dipimpin oleh seorang imam. Na dam dakhil Islam. Selama dia itu baik, selama dia masih Islam walaupun dia itu adalah seorang yang baik ataupun yang tidak baik. Fa innas khalfahu wal jihad maadhiyan. Yaitu salat Jumat dan jihad dilaksanakan di belakang mereka. Yang tidak sesuai dengan pemikiran Khawarij yaitu mereka tidak yaitu mereka mengkafirkan para pemimpin tersebut dikarenakan kesalahan mereka dan tidak mau berjihad atau haji ataupun salat di belakang mereka. Dan dan termasuk dari sunnah itu adalah berwalak terhadap ashab Rasulullah SAW dan mencintai mereka. Dan menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Dan mengharapkan rahmat atas mereka. Dan meminta ampun bagi mereka. Dan menahan diri terhadap kejelekan-kejelekan mereka. Dan apa yang terjadi dari, di antara mereka. Dan meyakini... Uh, keutamaan mereka Dan mengenal bahwasannya mereka telah mendahului kita Dalam keutamaan dan keislaman Dan Allah mengatakan bahwasannya Dan orang-orang yang telah datang dari setelah mereka Mereka mengatakan Rob kami, ampunilah kami dan Saudara-saudara kami yang telah mendahului kami Dari masalah keimanan Dan janganlah jadikan Di dalam hati-hati kami itu ada kedengkian Kedenkian. Dan Allah telah mengatakan juga Dan Muhammad itu adalah utusan Allah Dan orang-orang yang bersama mereka bersamanya Adalah orang-orang yang sangat keras terhadap orang-orang yang kafir Yang saling berkasih sayang diantara mereka Dan Nabi juga Sallallahu alaihi Wasallam mengatakan Dan janganlah kalian mencela sahabatku Seorang dari sahabatku Karena seandainya Seseorang dari kalian Seandainya dia itu menginfatkan Emas yang sebesar Ohud Maka pahala mereka itu Tidaklah melebihi Segenggam Pahala mereka itu Para para sahabat ataupun setengah genggam Dan termasuk Dari sunnah adalah Tarabi yaitu Mengucapkan dan Mendoakan keritaan kepada mereka Dari Istri-istri Rasulullah SAW alaihi yaitu ibu-ibunya kaum mukminin yang suci yang disucikan dari segala kejelekan. Yang paling utama dari istri-istri Rasul adalah Khadijah binti Khuwailid dan Aisyah As-Siddiqah binti Siddiq itu anak Abu Bakar yang telah Allah enam Allah bersihkan namanya di dalam Al-Qur'annya. Dan istri Nabi di dalam dunia juga adalah istri Nabi di akhirat. Barang siapa yang menuduhnya terhadap apa yang Allah telah bersihkan namanya di dalam Al-Quran, maka dia telah kafir dengan Allah yang maha agung. Dan Muawiyah adalah pamannya kaum mukminin Dan penulis wahyunya Allah. Dan termasuk dari khalifah kaum muslimin. Semoga Allah meridhai mereka semua. Dikata Ibn Qudamah alaihi rahmatullah, fasa hina di tabligh Sahabah, yang telah kita katakan sebelum ini. Sahabat Rasulullah dan mereka yang berfikir untuk mengikuti mereka, mereka telah berjasa kepada umat ini. Di dalam bab ini penulis menjelaskan tentang hak-hak para sahabat yang juga kita telah sebutkan sebagainya di. Permasalahan yang lampau Dan mereka itu mendapatkan keutamaan ini Sebagaimana mereka telah mencurahkan Segala kemampuan mereka untuk Menegakkan agama ini Dan Mereka me Mencurahkan yaitu Memakai segala upaya walaupun jiwa dan harta mereka Wallahu azu azal Qad asna alaihim Fi ayatin kathiratin Fil quranil karyim Sebagaimana Allah juga telah memuji mereka di dalam ayat yang banyak di dalam Al Quranul Karim. Huwa lahum yang wajib bagi kita adalah mendoakan mereka dengan kebaikan dan mengharapkan Rahmat Allah kepada mereka. Ja min bil -iman. Dan Allah juga mengatakan di dalam Al Qurannya dan orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan bahwasannya, Ya, wahai Rabb kami, maka ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dari keimanan <coughs> dan janganlah kedengkian ada di dalam hati-hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Maka mencela sahabat atau bahkan sampai mengkafirkan mereka menyebabkan seorang itu menjadi kafir. Alqudhu fihih mohon takfir, dianggap fisku dan bid'ah, diadab man yang melakukan itu. Mencelah mereka tanpa menjadikan mereka menjadi kafir adalah sangat tercela dan orang yang melakukannya disebut mubtadi dan harus diberi ganjaran. Ama man kafar sahabat bil ijma, fa innu kafir. Maka orang yang mencelah dan mengkafirkan mereka, yaitu para sahabat Maka kaum muslimin bersetakat bahwasanya pelaku pencela tersebut adalah kafir li'annahu kadzdzaba sarihal Qur'an fi tsana'i 'alaihim karena mereka itu men... dalam tatkala... tatkala mereka mencela dan mengkafirkan para sahabat mereka telah menyelisih Al-Qur'an secara jelas. Tsumma dakara Ibnu Qudamah 'alaihi rahmatullah at-taradhi 'an azwaj Rasulillah sallallahu 'alaihi wa alaihi alihi wa sallam dan kemudian penulis Ibn Qudamah menjelaskan haknya istri-istri Nabi untuk mendapatkan fadli yaitu mendapatkan doa keridaan dari Allah. Wa Istri-istri nabi, nabi adalah ibu-ibu ka, kaum mukminin. Qalallahu azza wajalla an nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Sebagaimana ucapan Allah, Nabi itu adalah lebih awla, lebih utama dari kaum mukminin, dan istri-istri Rasul adalah ibu-ibu dari mereka. Fuhunn taahirat mutaharat, dan mereka adalah suci dan disucikan Allah. Rabbil anhunna wa arba Semoga Allah meridai mereka dan mereka pun beridha kepadanya. Wa ta'nu fi irdihinna kufrun. Dan mencela dari harga diri mereka adalah adalah kekafiran Apalagi mencela dari harga diri Aisyah Karena itu menyebabkan pencelaan terhadap Al-Quran dan mencela Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam فهو طعن في القران وتكذيب له لان الله براها في عشر ايات من سوره النور. كره ini adalah mendustakan Al-Quran karena Allah telah membersihkan harga diri Aisyah di dalam 10 ayat di dalam surat An-Nur. Wa fil nabi li Allah qala al-khabithat lil khabithin. Dan ini juga adalah celaan bagi Nabi, seandainya kita meyakini bahasanya Aisyah itu tercela, Karena Allah menjelaskan bahasanya Orang-orang yang jelek dari perempuan adalah bagi orang-orang yang jelek dari laki-laki Dan juga tentang pencelaan terhadap istri-istrinya yang lain Dan juga tentang pencelaan terhadap istri-istrinya yang lain dan Rasulullah SAW wafat dan bersamanya ada 11 orang perempuan. Wahdhi khusus min khususi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, la yushariku fiha aad. Dan ini adalah kekhususan Nabi yang tidak boleh diikuti oleh orang lain. Thumma dakara ibnu Qudamah Muawiyah khal mu'minin. Kemudian dijelaskan tentang haknya Muawiyah, yaitu pamannya kaum Muslimin. Yaitu adalah seorang penulis dari wahyu Allah dari kaum Muslimin. Wadah aslama Muawiyah di tahun al-Fath dan Muawiyah beriman tak kalah al-Fath yaitu penaklukan Mekah. Karena wali yang al yang telah menjadi wali dari negeri Syam Ah. yang telah dicerca nama baiknya orang-orang rawafid yaitu orang-orang rawafid itu mencela nama baik sahabat nabi ini yaitu muawiyah ya yaqulu sa'habat itu ya, para salaf itu mengatakan muawiyah adalah penjaga pintu sahabat Barangsiapa yang mengetuk pintu tersebut, maka dia masuk ke dalam suatu kota. Seandainya kalian mendengar dia mencela Muawiyah, maka dia akan juga mencela sahabat yang lainnya. Wa idza sami'ta Dan seandainya seorang itu mendoakan keridhaan Allah kepada Muawiyah, maka dia pun akan mendoakan yang lainnya seperti itu juga. Fa radiyallahu 'anhu wa arda. Semoga Allah meridhoinya dan menjadikan dia ridho kepada Allah. Dan ada hadis-hadis tentang keutamaan beliau Dan termasuk dari sunnah Yaitu mendengar dan taat terhadap Imam-imam kaum muslimin Dan pemimpin para mukminin Yang orang baik dari mereka Ataupun yang jahat dari mereka Selama mereka tidak Memerintahkan terhadap Bermaksiat kepada Allah Karena tidak ada ketaatan terhadap Seorang pun dalam Masalah maksiat kepada Allah dan barang siapa yang memimpin sebuah khalifah pemerintahan dan manusia berkumpul di bawahnya dan mereka ridha terhadapnya <tuh> atau sang pemimpin itu mengalahkan mereka dengan pedangnya yaitu terjadi apa namanya kudeta maka dia menjadi khalifah setelah perbuatannya itu dan disebut dengan Amirul Mukminin Maka seandainya itu terjadi maka wajib juga bagi kita untuk mentaatinya dan diharamkan bagi kita untuk menyelisihinya Ataupun memberontak terhadapnya dan memecah kesatuan kaum muslimin Dan termasuk dari sunnah adalah menghajar ahlul bidah dan Dekar Abu Qudamah, Alaihi Rahmatullah, Anhu mina Sana Sunnah taatulatul amr, وطاعة لات الأمر هنا واجبة في غير معصية الله. Dan termasuk dari keyakinan al Sunnah adalah mentaati para pemimpin, الأئمة والرؤساء والزعماء المسلمين طاعتهم واجبة في غير معصية. Mentaati mereka itu adalah wajib selain dari melaksanakan nasihat. Dan Karena Rasulullah SAW mengatakan tidaklah ada mentaati makhluk itu dalam perkara bermaksiat kepada pencipta mereka. Seandainya ada seorang pemimpin menyuruh rakyatnya untuk melaksanakan maksiat, Maka kita tidak boleh mendengarkannya Ataupun mentah dalam kemaksiatan itu, itu Dan juga tidak boleh bagi kita untuk memberontak sang pemimpin tersebut Yang wajib bagi kita Kala kita melihat pemimpin tersebut Memerintahkan kepadanya Kita harus menasihatnya sesuai dengan syariat Seandainya mereka ada lah kaum muslimin Kala Syekh al-Albani rahimahullah Di ta'lihihi ala al-akidat al-tahawiyah Syekh Al-Bani memberikan komentar terhadap Aqidah At-Tahawiyah Yaitu tentang ketaatan ini adalah Dalam seandainya mereka adalah Kaum Muslimin Dengan dalil ucapan Allah Dan taatilah Oleh kalian Allah dan taatilah uh, Rasul itu dan juga para ulul amri dari kalian, dari golongan kalian, dari kaum muslimin. Kalau awam al kuffarul musta'miruna, فلا طاعة لهم. Dan orang-orang kufar yang telah menjadi pemimpin maka tidaklah kita mentaati mereka. mencari pemimpinkan. بل يجب الاستعداد التام ماده ومعنا لطردهم. Yang wajib bagi kita adalah mempersiapkan uh, perbekalan untuk berusaha untuk menggantikannya. Dan mensucikan bilad dari yaitu mensucikan tempat tersebut negara tersebut dari keberadaan mereka Inna aktsara fi bilad al-islamia min al-fitan sababuhu al al-hukkam Kebanyakan fitnah yaitu kerusakan yang ada di dunia ini adalah sebab pertamanya adalah memberontak terhadap pemerintah Fakam qutilah fi bilad al-Islam min alaf, بين المسلمين أنفسهم وسببه الخروج على الحكام. Berapa banyak yang telah terbunuh dari kaum Muslimin? Sebab yang paling besar darinya adalah mereka itu memberontak terhadap pemerintah mereka. Faaleikum bi sunnah, ya ahlu sunnah. Maka wajiblah bagi kalian untuk berpegang teguh ke dalam sunnah, wahai ahlu sunnah. Dan termasuk dari sunnah adalah menghajar ahlul bid'ah Dan berpisah dari mereka dan meninggalkan berdebat dengan mereka di dalam perkara-perkara agama Dan kita tidak mau untuk melihat dan membaca buku-buku muqtadiah Dan mendengarkan ucapan mereka Dan setiap perkara baru di dalam agama adalah bid'ah dan orang yang menjadikan nama mereka Yaitu menisbahkan diri mereka kepada selain Islam Dan sunnah adalah seorang mabtadiyah Seperti Rafidah Dan Jahmiyah Khawaris dan Qadariyah Murjiyah Ataupun Mu'tazilah Karamiyah As'alimah, As Kalamiyah Dan orang-orang yang seperti mereka Dan inilah golongan-golongan yang sesat dan kelompok Ahlul Bidah. Semoga Allah melindungi kita darinya. Adapun penisbatan kepada Zakar Abu Qudama rahimahullah meytallak bihjrani ahli bidah. Dan di dalam perkara ini Ibnu Qudama menjelaskan tentang sikap kita terhadap Ahlul Bidah. Waqad zakara Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi majmu'il fatawa annahu jiran ahli albid' yu'tabaru ta'ziran lahum. Dan Syaikhul Islam menjelaskan tentang masalah man hajir Bidah ada ini adalah hukuman bagi mereka. Yakunu hadza liman zahara minhu tarkul wajibat wa fi'lul muharramat. Yaitu juga bagi orang-orang yang meninggalkan kewajiban dan melaksanakan keharaman dan ini adalah hukuman bagi mereka sampai mereka itu berhenti dari perbuatan mereka. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه dan syekhul islam juga mengatakan. Dan menghajar mereka berbeda-beda. Bixtilatil hajirin sesuai dengan orang-orang yang menghajar mereka. Fi kuwatim wazafim wakillatim wakathratim. Apakah mereka itu sedikit atau banyak ataupun mereka itu kuat ataupun lemah? Ta'innal maksud bhuwa zajruul mahjur. Karena yang diinginkan dari menghajar itu adalah mereka itu meninggalkan sang yang dihajar wa ta'dhibihi wa ruj'u al agar orang-orang yang dari mereka yang selain mereka tidak mau mengikuti mereka wa in kanat al-maslahatu fi dhalika maslahat ataupun kebaikan dari menghajar ahli bidah itu lebih berat bihaith yufdhi hajruhu ila dha'fi yaitu yang menyebabkan kelemahan ila dhafi kana yang menyebabkan kelemahan apa yang telah disyariatkan hmm? kana mashru'an makna mashru' hmm? وان tidak ada bekas terhadap orang yang dihajar itu maka penghajaran itu tidak, di, apa, tidak dianjurkan وهذا yatrok al-hajra wa ba'd an-nas yakhudh bil-qawa'id <coughs> maka perkara ini yaitu tentang menghajir ahlul bid'ah ah, meninggalkan ahlul bid'ah ah, harus diteliti lagi bagi para ahlu sunnah dan penuntut ilmu di antara mereka karena sebagian mereka ada yang apa? selalu ber apa namanya? betergesa gesa dan mereka ada yang juga tidak mau menghajar sama sekali ahlu bid'ah tersebut dan diantara mereka ada yang mengambil jalan tengah yaitu orang-orang yang mengambil kaedah yang benar dalam masalah syariat. Wahajru, -hajru lit menghajar mereka untuk menghukum mereka adalah termasuk dari sunnah. Dan Nabi telah menghajar Tiga orang dari sahabatnya sendiri. Wahum Ka'ab Ka bin Malik. Yaitu Ka'ab bin Malik. Wahilal bin Umayyah. Dan Hilal bin Umayyah. Wa Mararah bin Rabiah. Dan Murarah bin Rabiah. Jum'i'u haulai fi kalimat Makkah. Yang diringkas menjadi kata-kata Makkah. Makkah al-Mim. Murarah bin Rabiah. Mimnya adalah Murarah bin Rabi' wal Ka'b Ka'b bin Malik Yang yankaf adalah Ka'b bin Malik wal Hilal bin Umayyah yang ha'nya adalah Hilal bin Umayyah Hajarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaman Nabi telah menghajar mereka selama beberapa hari wa kana al dan hajar tersebut memberikan manfaat bagi mereka fa idaa ra'ayta shakhsan inharata 'anil jaddah Wahajartah, dan seandainya kamu melihat seorang telah melenceng dari agama dan kamu hajar dia dan kamu lihat bahasanya hajar tersebut mendapat menyebabkan manfaat maka itu adalah disyariatkan maka laksanakanlah. Kala bahu salaf lahujalis ahla al fa in mujalisatuhum mumrithah. Karena kaum salah mengatakan Janganlah kalian duduk-duduk dengan ahlul ahwa pengikut hawa nafsu Karena duduk-duduk bersama mereka menyebabkan sakitnya hati kalian Dan juga yang dimaksudkan tentang meninggalkan dan menghajir ahlul bidah adalah Kita tidak boleh membaca buku-buku mereka Dan itu hanya khawatir dari fitnah di dalam kutub dan tertutupi Karena yang kita takutkan adalah terpengaruhnya kita terkala membaca kitab tersebut. Ta'innan Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam haddara min al-ikhtrab min al-fitan. Karena Rasulullah SAW juga melarang kita untuk mendekati sebuah fitnah. Amma ida kana al-gharb min al-qiraat fi kitubhim al-rid alaihim liman huwa ahlul dzalik fathad jaizun. Tapi seandainya tujuan dari membaca buku-buku tersebut adalah untuk membantahnya. Bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membantah, maka ini adalah boleh hukumnya. Ammar rajul al-ami, falak yakra, walak yurawij likutubinim. Ada seorang yang awam yang tidak memiliki ilmu tentangnya, maka dia tidak boleh membacanya ataupun menyebarkan buku tersebut. Wa adha huwa al-lazi ala al Inilah yang wajib bagi seorang Muslim. Loaana al-nas, jika rao sahaba syirr hajaru, laqillah syirr. Dan seandainya manusia itu melihat orang-orang yang melakukan perbuatan jahil itu dihajar, ditinggalkan, maka mereka pun tidak akan melaksanakan perbuatan tersebut. Lakin al-ajib anna ketajidu nasa yubilun ala sahaba syirr, wajharunun sahaba al-qayyir. Akan tetapi kalian lihat manusia itu. Bondong-bondong -bondong bersergera untuk bergabung dengan pelaku maksiat dan melari dari orang-orang yang melaksanakan perbuatan baik. Nasehat Allah S.W.T. Kita harapkan keselamatan bagi kita. Thummah Dzakarrahimuhullah Taala, beberapa tawaf minhum al-rafizah wa al-jahmiah, wadzakar al-khawajjul qadriyah wal-murjiah wal-mu'tajila wal-karamiah wal Ha'ula'i ghalaw fi ahlil bait wa sumu rafidhah li rafdhihm khilafati abubakr dan Ibnu Qudamah telah menyebutkan beberapa golongan dari ahlul bidah seperti rafidhah, Jahmiyah dan yang lainnya dan yang dimaksud dengan rafidhah adalah orang-orang yang melampaui batas dalam masalah kecintaan mereka kepada ahlul bait yaitu keluarganya Nabi dan mereka disebut rafidah karena mereka menolak seorang khalifah. Masya Allah. Amir. No. Ma amir. Maka kami Amir. Mereka membenci Abu Bakar Umar. Dan mereka membenci Abu Bakar dan Umar. Rafidah. Siapa menolak ini? Rafidah. khilafah Abu Bakar dan Umar. Mereka lah yang menolak Nah, dan akan mereka itu rafidhah karena mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Dan yang menyebutkan mereka menamai mereka Rafidah adalah Zaid bin Ali. Dan inilah termasuk ciri-ciri ahlul bidah yaitu mereka itu mencela ahlul athar yaitu anu sunnah Kai f tustayu marga faham mubtadu, apabila ia berada di kalangan ulama Sunnah dan penganut Salafiyah, faham bahawa ini adalah Maka kita mengetahui ciri-ciri bahasanya itu adalah Ahlul Bidah Tetkalah dia mencela pemimpin atau imam-imamnya ahlu Sunnah. واول ما ظهر الرفض في ايام علي رضي الله عنه. Awal pertama munculnya kaum Rafidah ini adalah di zaman Ali. Wacul Rafibah Yahudi. Dan asli dari pemikiran Rafidah ini adalah seorang Yahudi. Asas hadal fikr Abdullah bin Sabah Yahudi yang dibangun oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah yang kemudian tersebar di negeri-negeri kita semoga Allah mensucikan negeri kita dari mereka. dan kita meyakini bahwasanya ancaman yang paling besar adalah dari mereka yaitu dari kaum rafidah kemudian Penulis pun menjelaskan tentang jahminya. Mereka itu dinisbahkan kepada jahmin bin Safwan. Dan mereka itu termasuk dari golongan yang paling buruk. Semoga Allah melindungi kita. Dan juga mereka meniadakan sifat-sifat Allah. Dan nama-nama Allah. Dan juga mereka tidak meyakini takdir dan murji'ah di dalam perkara keimanan kemudian rahimahullah al khawarij kemudian rahimahullah menyebutkan kaum khawarij wal khawarij hum alladziina ali ibn abi thalib bisabab at tahkim dan mereka adalah orang-orang yang memberontak kepada ali bin abi Talib dikarenakan ali melaksanakan tahkim dengan muawiyah wal khawarij firaq adidah dan khawarij ada menjadi golongan yang sangat banyak. Kebanyakan kaum muslimin di zaman ini mengambil pemikiran khawarij. Kemudian penulis pun menyebutkan kaum khawarij. Wal qadariyah humul lazina yakuluna binafi'il qadar. Yakulun la qadar. Mereka adalah orang yang meyakini bahwasannya tidak ada takdir di dalam hambanya. Wa minhum manhum gulah, wa minhum manhum gairu gulah. Ada yang mencapai puncak dalam meniadakan takdir tersebut dan ada yang tidak sampai dalam derajat tersebut. Thumma dhakar al-murjiah. Kemudian dia menyebutkan golongan murji'ah. Wa humul ladhina yakuluna biirja'il amali anil iman dan mereka lah yang mengakhirkan perbuatan dari iman. Wa la yadur ma'al iman ma'siyah. Yaitu mereka mengatakan kemaksiatan itu tidak akan merusak keimanan. Ya ni'mal ay ma'siyah la yadur imanuk. Yaitu mereka katakan perbuatlah seluruh kemaksiatan itu maka imanmu tidak akan rusak. Tsumma rakaru Mu'tazilah. Kemudian Mu'tazilah Wahab wasil bin Ata. Iaitu pengikut Wasil bin Ata. Wohum الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين. Mereka lah yang meyakini manzila bainal المنزلتين. Iaitu. Ayatna مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر. Iaitu pelaku dosa besar tidak disebut dengan mukmin ataupun kafir. Wafil akhirat مخلد في النار. Dan di hari kiamat dikekalkan di dalam neraka. وتابعه في ذلك عمر بن عبيد yang diikuti oleh Amr bin Ubaid Dan juga yang menjadi pemik Membawa pemikiran ini di Zaman kita adalah Golongan yang disebut dengan Zaidiyah Mereka itu sangat banyak dijumpai Di negara Yaman Kemudian adalah Karamiah وهؤلاء اتبع اتباع محمد بن ابن كرام هم mereka adalah pengikut Muhammad bin Karam wa ulaa yamiluna ila at mereka itu memiliki pemikiran at-tashbih menyerupakan Allah wa hum murji'a mereka itu membawa pemikiran murjiah mur mur juga thumma dzakara as kemudian adalah as-salimah atba' rajulin yuqalu lahu yaitu pengikut seorang yang dinamakan Ibn Salim Mereka adalah juga menyerupakan Allah Dan banyak golongan lain yang belum disebutkan oleh Ibn Qudama Dari golongan Ahlul Bidah dan Hawa Nafsu Adapun menyandarkan diri kepada seorang imam dari dalam perkara cabang-cabang agama Seperti golongan yang 4 yaitu madhab yang 4 Maka tidaklah tercela Karena sesungguhnya Perselisihan di dalam Cabang-cabang madhab tersebut Adalah rahmat Dan orang-orang yang berselisih Di dalamnya dipuji Di dalam perselisihan mereka Dan mendapatkan pahala Terhadap ijtihad mereka Dan perselisihan mereka Adalah rahmat yang sangat luas dan kesepakatan mereka adalah hujah yang pasti semoga Allah menjaga kita dari bid'ah dan fitnah dan menghidupkan kita di dalam Islam dan Sunnah dan menjadikan kita pengikut Rasulnya di dalam hidup kita dan membangkitkan kita di dalam golongan Rasulullah setelah kematian kita dengan rahmatnya Allah dan keutamanya. Amin. dan inilah akhir dari keyakinan kita dan semoga segala puji bagi Allah sen baginya sendiri dan selawat Allah dan uh, atas pemimpin kita Muhammad SAW, yaitu keluarganya dan sahabatnya dan keselamatan baginya yang sangat banyak. Ataksimuna mena di masalah alfurug walusul adalah ataksim wajib. Yang punya syekh Mubarakatullahi alaih. Pembagian agama, yaitu kita sebutkan ini adalah asli agama dan ini adalah cabang-cabangnya. Pembagian ini disebutkan oleh Syekh Mukhlil adalah termasuk dari kebidahan. Sebagaimana juga yang ditetapkan oleh Syekhul Islam, rahimahullah. Di majmuah fatwa. Di dalam bukunya, di dalam sebuah buku yaitu yang dinamakan majmuah Fatawa wa qaulu ibn qudamah alayhi rahmatullah fa innal ikhtilaf fil furu' rahmah hadha laysa madhan lil ikhtilaf dan perkataan bahwasanya perselisihan di dalam masalah perkara cabang di rama-rama adalah rahmah maka ini bukannya pujian terhadap perselisihan tersebut fal ikhtilafu asli laysa bi rahmah karena perselisihan itu bukanlah rahmat Allah azza wa jalla يقول في كتابه ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك karena Allah mengatakan dalam kitabnya maka mereka itu senantiasa berselisih kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat di antara mereka فالذين رحمهم الله لا يختلفون yaitu yang kita, maksud dari ayat ini adalah orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabb kita maka mereka tidak akan berselisih di antara mereka lakin yang dimaksud bi hadha adalah mereka itu terkadang-kadang berselisih di dalam perkara fikih maka kita tidak boleh mencela antara satu dengan lainnya karena mereka berselisih di dalam masalah fikih idza kana al-ijtihad ma idza kana hadha mabni 'ala di dalam perkara fikih itu ada termasuk dari perkara-perkara ijtihad. Kal ittifaq min al ikhtilaf. Akan tetapi bersepakatnya mereka lebih utama dibandingkan mereka itu berselisih. Ijtihad ahli bidah غير mu'tabar. Adapun ijtihadnya ahli bidah ah, maka tidaklah mu'tabar yaitu tidaklah dianggap. Wala yakunu 'an ma'rifatin wa Karena bukan dari membahas mencari al-haq. Allah SWT, زيخ, Karena Allah mengatakan orang-orang yang di hatinya ada penyimpangan, maka mereka mencari-cari apa yang mirip-mirip mutasyabih Nukunu bida bi idzin Allah azza wa jalla, Qad akmalna haza al kitab ala sabil al ijaz. Uman arad an yatwasag fi dalik, falahu syuroh kathirah يرجع إليها لكن هذا الذي ذكرناه هو مجمل لما ذكره ابن قدامة عليه رحمة الله تبارك وتعالى وبهذا نكون قد أكملنا كتاب لمعة الاعتقاد لموفق الدين ابن قدامة عليه رحمة الله تبارك وتعالى وهذا هو آخر درس لنا في هذا الكتاب الطيب المبارك الذي جمع فيه مؤلفه عقيدة أهل السنة والجماعة وإن يسر الله لنا بلقاء آخر في عمرنا فإن شاء الله عز وجل نلتقي فيه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أسأل الله أن كما جمعنا وإياكم هنا من غير حسب ولا نسب أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته dan inilah akhir dari pelajaran kita Yang itu kita meringkas Dalam pelajaran ini Barang siapa yang ingin tambahan uh, Ilmu dan faedah Mereka bisa membaca dari Syarah-syarah Dan mereka Bisa mencari faedah yang lebih banyak Dari pelajaran ini Dan semoga kita mendapat Bisa berjumpa kembali Di waktu yang lainnya Insyaallah Dan inilah akhir pelajaran dari kitab ini Alhamdulillah